الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم تقبل منا إنك انت السميع العليم وطب علينا انك انت الطواب الرحيم أما بعد تكي اندلهى في شرح يا كتاب شاع تعظيم الصلاح لو تتا ngalia mlango mwingine sheikh ameweka ambao nasema fi salah salah yani mauna salah ni usaidizi aun imechukuliwa kwa kalima aun yani usaidizi itakusaidia na inakuzuia zajr kwa kiarabu ni manaa al manaa ni kuzuia kitu kwa hivyo sala inakusaidia kwa mema na inakuzuia maovu na shekha anasema as-salatu nurul mu'minin soala, ni mwanga kwa waumini madhia afidatihim na inaweka nuru katika moyo zao wa hiisila baina alabd wa baina rabbihi yani connection between mja na mungu wake subhanahu wa ta'ala kwa hivyo yani hii swala ndiyo inakuunganisha wewe na Allah subhanahu wa ta'ala wa idha kanat salat alabd salatan kamila yani wa idha kanat salat alabd salatan kamila مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن وحصل فيها الحضور القلب الذي هو لبها فصار العبد اذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه ووقوفه بين يديه موقف العبد خاشع متادب مستحضرا لكل ما يقول وما يفعله مستغرقا بمناجات ربه و duaahi fa annaha min akbar mauna ala jami alfada'il wal khairat wa a'zam muzdajrin muzdajrin ala alfawahish wal yani shagha نسمa basi hii swala kiunganishwa mambo yote ambayo yanafaa kufanywa katika swala na mja akaswali vizuri akielekeza mambo yake yote kwa allah akiwa makini akiwa anafanya mambo kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi huni mkubwa sana mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala mempatia na pia inamzuia kufanya uh, machafu madhalika anna alhudhur alladhi yakunu fi alssalah yujidu lilabd fi qalbihi da'iyan yad'uhu ila alimtithal alawamir rabbihi wa jsinab nawahihi sababu kiwa anafanya mambo yote anayotakana kwa, kwa salaah Inakuelekeza kufanya mambo yote Allah amekuwa lazimisha fanye ama na pia zaidi unafanya yale Allah hajakulazimisha na kila wakati uko tayari kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujepusha na mambo ambayo alikataza Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratu at wasta'inu bis-sabr was Wa inna innaha lakabeeratu illa 'alal khashi'in yani tajamani na shida Ukatipatikana na raha kwa hali yoyote ile <coughs> tegemea sala na pia sabr kwa sababu sabr ni jambo kubwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala haweki vitu kwa Qur'ani vihivi Ma ni yani, kuonyesha umuhimu wa sala na ukubwa wa sala ameyeka pia umuhimu wa sabr na akaiunganisha na sala unasubiri kwa hali yoyote ile na unamti Allah na unakuwa na subra katika tawa ya Allah subhanahu wa ta'ala na mambo yote mengine ambayo wa inna halakabira allah nasema hii sala ni mzito sana ila kwa wale wanaomwogopa allah subhanahu wa ta'ala na pia allah subhanahu wa ta'ala nasema ya ayuha alladhina amanu sta'inu bis sabr was sala inna allah ma'as sabirin pia allah na mwambia waumini wakuwa wakati wote wanategemea sala na pia sabr kama ay ile na allah ko pamoja na wenye kusubiri Allah pia subhanahu wa ta'ala anasema katika sura at-ankabut inasala tata naha anil fahsha wal munkar hakika ya sala inakuzuia maovu na machafu al fahsha al fuhsh al fahsha shekha mufassiri hapa akasema kul mastu'thima was tufhisha min al maasi ni kila dhambi kila maasi ambayo imefanywa ni kubwa na ikakuwa chafu ma na mja anajua tu anafanya. Yani kuna specific the specific ambazo ni chafu sana, ambazo watu wamezifanya ni kubwa sana na wakaziadhimisha na wakazipenda kufanya hizi uchafu. Hii fosh. Na ghaliban inafanyika kwa kuwazi. Watu pia wanadhihirisha hii uchafu. min ma'asi allati tashtahiha nufus. Na hizi maasi hizi fosh ni zile vitu ni matamanio ya, ya nafsi. Na munkar ni kulo maasiya tinkiraha aluqul walfutu ma munkar akila binadamu inakata na pia ile allah amekuweke ile nature allah amekuwekea kwa moyo kwa kitu ni mbaya yote ni munkar na hii actually ndio topic ya hii mlango hii aya inas salata tanha anil fahsha allah salama una sala inakuzuia maovu, inakuzuia uh, machafu. <laughs> wa waje kauni salat tanha anil fahsha wal wa, Na pia vipi sala inakuzuia na mabaya na machafu? Yaani kwamba hii ni bishart. Ndiyo sala yako ikukataze na maovu na machafu, lazima utimilize nguzo za sala. Zile vitu vyote ambavyo zinafaa kufanywa kwa sala na ukuwe na khushuu tulivu katika swala na isikwe una swali au unafikiria mambo mengine moyo wako wote na mwili wako wote umeelekezwa kwa sala Hii ndio sala ambayo itaku na ikhlas ndiyo muhimu zaidi ambayo sala itakusimamisha itakuzuia na maovu na machafu Kwa so, hivyo ikijumuisha hizi vitu vyote ukitimiliza swala yako mzuri utimiliza rukoo yako sujud qiama yako kila kitu yako vizuri indiyo salaa ambayo inakuzuia na mabaya na machafu na Imam Ahmed rahimahullah mpoke hadith hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anha ana samaa jaa ar-rajul ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam mtu alimkujia rasul lakini akiamka anaiba ni mwizi faqal innahu in innahu sayanha ma taqul rasul akamwambia hiyo swala kama kweli anaswali vizuri Itamzuya na mwizi na pia hadith ambao inasema kullu salatin lam tanha anil fahsha wal munkar lam yazdad lam yazdad kila salaa ambayo haikuzuini na mabaya na machafu yani ni, swa, ni kila siku ambayo binadamu anaswali, anawacha pato hiyo hiyo sala anaswali vibaya na bad, wengine wayadh billah wanawacha wacha sala kabisa kwa sababu hawatimilizi swala vile inatakikana ibara hapa ni kwamba ukiswali sala vile inatakikana na uswalia Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa na ikhlas hii sala itakuzuia na mabaya na machafu امام شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله قال بقوله خصوصي حديث اللي هذا الحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا اي حديث هيثبتك ورسول صلى الله عليه وسلم لكن الصلاه لكن الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه لكن الصلاه انمكتازم بها نسوي نزوري وماو وماخف وبكل حال الصلاه la تزيد صاحبها بعدا بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي. Asema على سمي ni makosa kwa sababu mwenye الذي naswali. اسالي kama naswali vibaya, ni bora zaidi kuliko mwenye ambaye haswali المهم تارك mbaya zaidi مباي Na ambaye naswali, hata kama naswali makosa ni bora zaidi zaidi zaidi kuliko tarikus sala wa akrab ila Allah min na taban munina nusali hata kama naribu sala yake kwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala wa in kana hata kama ni mchafu anafanya maovu na naswali ye yeye karibu na Allah kuliko yule ambaye aswali kabisa hata kama afanye dhambi lakin qala ibn Abbas laysa laka min salatika illa ma aqalta minha lakini alisama ibn Abbas qabaila salamu na liponi liambao ulikuwa unajua ile kitu unafanya Yaani moyo wako, akili yako, roho yako, yote kila mwili, viwiliwili wako chako chote kilikuwa present wakati unaswali swali. Yaani unafikiria mambo mengine. Hiyo ndiyo swala unalipiwa. Kwa hivyo kama swala yako yote ulikuwa present, ulikuwa uh, hau, haujapotea, hiyo swala yako yote ni sawa. Na kama ulipotea potaya, baadhi utalipo ile ulikuwa uh, hadir. <coughs> Na hii inaonyesha hadithi ya rasul sallallahu alaihi wasallam alisema inal abda la min salatihi akika yamja atatoka katika sala yake wala yuktab lahu minha najandiki ajandikiwa kwa hiyo sala illa nisfuha yani yamandikiwa tu thawabu yani nusu ya hiyo sala mwingine atapata 1/3 illa rubuha mwingine atapata kuota rubu uh, hatta qala illa ushr hana rasul ali fika maliyaka sama'wan over 10 kwa hivyo ni kila mtu analipwa kulingana na vile aliswali na alitengeza sala yake fa inna salata itha utiya biha kama umira nahahu anil fasha wal munkar kwa hivyo muhimu nijue kwamba swala ikitekelezwa vizuri inakukataza na maovu na machafu uh, wa idha lam tanhahhu dalla ala uh, tadhir yahi li huquqha laysa kukataza na maovu na machafu jua kwamba hisala yako umepoteza haki zake unafauti upatie swala haki zake ndio kwa wema na ikukataze maovu <coughs> waekana muti'a hata kama mtu ni mimi na aliswali lakini alicheza cheza kwa swala yake hiyo swala haijatosha kumkataza na maovu na machafu na Allah subhanahu wa ta'ala alisema adha'u as-salah fa khalafa min ba'di mukhalafan yani kul kujanat wal kujan yumaynu adha'u as-salah kupoteza salah ni vipi at ni kuchezea salah mtu haswali vile ambavo inatakikana kwa hivyo kila mtu ajibidiishe Kuswali sala kwa wema kwa uzuri ajifunze sala vile inafaa kuswaliwa Ndiyo imkataze na mabaya na maovu بسم الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته